Neki nem lenne ellenére a katolikus császár hű alattvalójának lenni, és szíves örömet kérni akár a nagyságos Nádort is lenne a patronusa. a Zsigmond váratlanul érkezett nagykerekibe. Éjszaka jött mostohapjával, sarmasági Zsigmonddal és homonai Györgyel, valamint fél tucat főemberrel a magyarországiak közül. Annát Lén ébresztette, és mire a házasszonya az ebédlő palotába ért,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 Jobb helye lesz kegyelmednél, rédei uram is így gondolta, s kegyelmed bátya uráé volt. Anna megvetően nézett rá, nyitott tenyerét felé nyújtotta, aztán rákulcsolta ujjait a gyűrűre. Mentében meggondolta magát, és az ujjára húzta. A jobb középsőre pont talált, aztán felemelte a karját, fejét kifordította,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 Én csak egy meggyilkolt fejedelem húga vagyok. A gyűrű, látom, megtaláltak a kegyelmedet. Bátori Anna, akkor is bátori Anna, ha nem bátori Gábor erdély fejedelme. Emlékszik, asszony, mit mondtam kegyelmednek, akkor ott nagy amikor először találkoztunk. Rusnya kis hernyó volt kegyelmed akkoriban, azt meg kell hagyni, És azóta szép pillangóvá változott.